Sonra da biz, yəni bu Riyadus-salihin kitabında 34-cü babaçaqıclıq və o da "Babul waasiyatu bil nisa" yəni qadınlarla yaxşı davranmağın vəsiyyət eləməsi. Yəni peyğəmbər sallalləmin yəni öz ümmətinə qadınlarla yaxşı davranmağa vəsiyyət et etməsi. Və düzməli burada yəni ayələrdən başçı, sonra da hədislər gətirib, ancaq e, peyğəmbər sallalləmin qadınlarla yaxşı davranmaq qorəsində, yəni məşhur hədislərindən biri də Peygamber sallallahu əleyhi və səlləmin yəni ölüm əyağında, ölüm yani artıq ondan sonra, hətta 15 ilindən sonra belə fat edənmişdir. O cür halda Peygamber sallallahu əleyhi yani və səlləm yəni qadınla yaxşı davranmağa və sətitcə buyurmuşdur ki, hərzulə ələssalavatkum və məmələkət əymanuhu Yəni, namazlarınızı qoruyun və əlinizin alında olanları Bu da, yəni, şəhk yoxdur ki, qullardır və qadınlardır Çünki qadınlar da yəni, kişilərin yəni, əlin altında olanlardır Yəni, onların mülkündə olanlardır Və sonra da müəllif, rəhmətullah, yəni, ayələri gətdirmişdir Və ayələrdən 1-ci Nisa surəsinin ayəsidir ki, Allah subəndaq buyurur ki وَعَاشِرُهُمَّ بِالْمَعْرُوبِ Yəni, onlarla yaxşı da qəni, yəni, yəni müəşrədə odur ki Yəni insanın öz yoldaşına yaxşı davranmasıdır. Yəni xeyr şeylərdə davranıb, işlərdə, yəni davranmalıdır. Biz, yəni təhir işlərdə də odur ki, yəni qadın, kişi hüqumlərlə, yəni çalışmalı ki, yəni bir-birlərinin baxış düşünnə, yəni hər bir məsələdə yəni dərhal tələsməsinlər, dərhal onlar hökm çağırmasına və bütün bunlar hamısı, yəni qadınla kişinin əlaqəsinin yaxşı ə, olmasından İləri gəlir ki, yəni onlar yaxşı davranmaların təri, yəni bir-bilərinə boşuq üçün mənlidirlər, yəni əsəbləşən vaxtdır, yəni kişi dərhal mən səni boşadım, çıx gedir və yaxud da neyinə belə şeylər yox, əksinə səbirlən təmkinlər, yəni bu, yəni çətinliklər aradan qaldırmalıdır. Və sonra da, yəni, əlif 2-ci ayənin gətirib buyurur ki, وَلَنْ تَصَتِو عَمِّ تَعْبِلُو بَيْنَ النِّسَي وَلَوْ خَرَضُمْ فَلَا تَم۪يلِ كُلَّ الْم۪يلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَ وَاِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّا اللّٰهِ كَانَا غَفُورًا رَحِيمًا Bu da Nisa 119 ayetindir ki, yani Allah sana da buyuruyor ki, siz yani, qadınlar arasında yani, adil olabilmeyeceksiniz, ne kadar çalışsanız da adil olabilmeyeceksiniz. Və buna görə də yəni, siz bir tərəfə çox meyl göstərirsiniz. Yəni o biri o biri tərəfi, yəni o biri tərəfi isə yəni əslü olaraq, yəni əslü vədiyə saxma çətin verir, də saxlamayır. Və sizə görə bacarsanız, islah edərsə edəyəsiniz və ağlaqdan qorxarsınız. Bu həqiqətəndə, yəni həqiqətən də Allah şənətoxdur və rəhim, bağışlayan və rəhmdandır. Yəni bu həssən də bu ayəyə aiddir, yəni 2000 Yəni 2-dən yuxarı, yəni 2-dən iki yuxarı, yəni zövcəsi, yəni yoldaşı olanlara ki, yəni insan çalışmalıdır, onun arası adil eləsin. Düzdür, burada adillik əsas aiddir, yəni onların arasında günlərin bölüktürməsi və yaxud ki, onlara e, sərp olan nəfəqəlardır ki, onların giyimi, dilibasıdır e, və yaxud da yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyin, yiyinti alınmasıdır. Bunlarda insan adil olur, olur qardos çalışmalıdır olsun. Ancaq o ki, qaldı ki, insanın qəlbində olan məhəbbət, yəni bilinə o, bizim çox istəməsi, o isə yəni özündən, insanın özündən asılı olan bir şeydir. Çünki Peyğambət xəndə Allaha buna dualəmiş ki, Allahım var, yəni məni gücüm çatan şey hesaba çək və gücüm çatan şey məni hesaba çəkməyəni ki, o... Məhəbbə, biynini o bizimən çox istəməyib Bu, insandan yəni, ixtiyar olmayan bir şeydir Çünki Peyğambər salsam də Baxmaya ki, özlələrin sayı çox idi Anca ondan sorusanda Deyirik, ən yəni, çox Ayşə rəqələn Bu da onu göstərir, ki, insan yəni, Adillik barəsində yəni, Məhəbbətlə, sevcidə yox Yəni, insan çalışmalıdır e, necə, Libasıdır, qeymidir, içməkdir Bunlar da çalışmalıdır, yəni, adil olsun Və insan e, ən yəni, Allah da qulduz yəni siz nə qədər bacarsanızsa, yəni heves hə göstərsəniz ki, yəni onlar arasında adil olsan adil ola bilməyəcəksiniz və de, buna baxmayaraq insan yəni bir tərəfə çox meyl göstərsə o bir tərəfə də çəkilməyədici sağlamadı Çün, qadın o zaman ki hiss edəndə ki, yəni biri, e, yəni kişi o bir tərəfdən daha çox nə göstərir, buna mey göstərmir, qadın da axdını deyələ soy istirablar çəkir və sanki yəni havadan asılmış bir kimdir. Ona görə də Allah səndə bu ki, onu yəni asılmış bir bədi deyən elənciyi qoymayın və islah etməyə çalışmamaqdan qorxun. Əyhəndə Allahu səbəhə ghafur və rəhimdir. Və sonra da müəllif rəhməhullah, yəni bu bölmədə yəni hədislər gətirmişdir. Yəni axısa 7-8 hədəs yetilməşdi və onlardan bir insan əb-u hürəyə rədiyəl-əl-həsi də bülü ki qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əstəğsəl bən nisə khayrə fe inə əlməratı qulqat min dəlil ve inə əvəcəməti əl-dəli ələhu fe in zəhəbdə təqimuhu kəsərtəhu fe in təraqtəhu ləm yəzəl əvəc fə əstəğsəl bən nisə mütəqədun aleyh və f وإن استمتعت بها استمتعت بطيه اعوج وج في رواه إن المرأة خلقَت من ضل فإن استقيمه لك على طريقه فإن استمتعت بها استمتعت بها بطيه اعوج فإن ذهبت تقيمها كسرها وخسوا طلاقها يعني بو حديث يعني ببوخاري ومسلم الحديث هذه و مسلم عنده بعض روايات يعني بعض اختلافات غتير و ابو هريره رضي الله yəni qabınlarla, yəni yaxşı davranır, gözəl davranır, və digə həqiqətən də qadın, yəni qabırğadan yaranıb, yəni həqiqətən də ən ə, əyri qabırğa yeri, yəni yuxarı qabırğadır ki, yəni qadın ondan yaranıb və əgər istəsən onu düzəltməyə, onu sındırarsan, əgər sən onu tərk bu əyri ola ola qalarsa və eee qadınlarla da yaxşı davranan peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonu da qadınlarla yaxşı davranmaqla başlayıb və onunla da qutarıb. Və sonra isə Buhari ibn-i Mustəqinin başqa bir gətirib ki ə qazın deyir əhli əyri qaburğa kimi. Əgər onu üzətmək üçün onu sındırasan. Əgər sən ondan, yəni istifadə etsən, ondan ləzzət alsan və o da o, o ürqala qala, bu daha xeyrilidir. Və müsəlmi rivayətində gəlir ki, qazın deyir həqiqətən də qaburğadan yaradılıb və onu heç vaxt sən cilddə bilməyəcən. Yani Şəh hissən kimi alamayacaq, çünki qaburğanı insan cilddə bilməsinə bədi heç vaxta sən istəyən kimi düz olmayacaq. Əgər sən ondan ləzzət almaq məqsədi ilə istifadə edirsən də o eləncə qalsa, o daha daha xeyrdir. Gəlsən onu düzəltməyə istəşən onu sındıracaqsan, onu sındırmalı deyil, onun, onun boşamağıdır, boşamağıdır. Bu hədis həqiqətən də, yəni hədislər onu göstərir ki, yəni qadın ümiyyətlə yəni e, o zaman ki, Allah Subhanahu adəmi yaratdı deyib intersept, yəni öz tarixinə bunu bildirir ki, Allah xan deyir, Adəm əleyhissaləmin yanadan torpaqdan yaradılıb, ona o divad oldu. Sonra yəni rivayətdə gəlir ki, yəni Allah xan deyir ki, Adəm əleyhissaləm təkdən hadır, yəni çətinlik çəkir və Allah şəxs onun, yəni onun qabr qatından ən yəni, həvvani, həvvani yəni buna görə də, yəni hədisdə gəlib ki, qadın, yəni kişinin qabr qatına yəni, Bu, O deməkdir ki, yəni hər bir izdivcəsi olan öz azadın qabır qatında o bu, yəni ilk yaradılşan ah həvval insan, yəni Adəm əsəm Və Allah Subhanahu da onu bildirir, yəni bunu yəni rivayətlərdə bu cür gəlib və Peyğambətən bu həbsə də bildirir ki yəni qadın uniyyət ilə elə bir məxududur ki yəni insan e, kişi heç vaxtı yüzə e, yüz deyə bilmək yəni, heç, heç vaxtı e, yəni, elə bir qadın rastından çıxmaz ki hər şeydə yəni yüzə yüz və ya da necə lazım eyləncə olsun çünki yəni, kişilərin təbiyyəti ayrıdır yəni, kişi ola bilər ki, hansı əməlin boşuna, qadın hansı əməli kişinin qoşuna gəlir, hansı əməli qoşuna gəlmir yəni ola bilər, yəni, hə hə çox hallarda ondan razıdır, ancaq bu da o deməkdir ki, yəni, qadın hər dəfə də tam da yəni, kişi deyən kim olmuş. Çox bilir-i deyirlər, e, kişiləri nə Buna görə də onlar deyirsən ki, heç vaxtı, yəni, tam Yəni qadın olur. Niyə görə? Çünki qadın, yəni ağlından da bilmən elə bir nalizdir. O zaman Peyğəmbərsən buyurdu ki, yəni qadınlar, yəni ağılları və dinlərin ağısıdır. Və ayşə ilə yəni, Ziya bəs niyə görə yəni onların ağıllarını nalizdə zalətənsə kimə gəl? Allah subhan onların e, bir kişini iki qadına bərabər etmədimi? və deyəndə, ya Rasul Abəs, niyə görür onların yəni, dinin ağrısı, dilmək gəlir o xəstə olanda, yəni ailə xəstəyənəsi olanda və həyata ki, uşaqlarca da olanda o namazların o zaman təhkətləyir və bu da deyil, onun ağrısıdır. Yəni, həqiqdən baxanda, qadın o hallarını görürsən ailə xəstəyir, ya da o uşaq məsib doğanda və həyata ki, hamiləcində ki, qadın o şəriyyət hökmləri qadından düşür, orda olsun və həyata namaz olsun. Buna baxma ki, kişilər nədir? Kişilər bu qalır. Və bu haqımda qadın bu tərəfdən də naqiz sarıb. Yəni, naqiz sarıb. Ağılan et, dinləyən naqiz sarıb. Və Peyğəmətləm bu hədsi də buyuruyor ki, yəni, qadınlarla xeyr davran. Peyğəmətləm əvvəlcən buyuruq, feyr Və e, Peyğəmətləm bu cür nəsisət e, hikmət dondadır ki, yəni, qadın həyr təndi nədir? Yəni, Ə, çətin əmələ gələn, çətin əmələ gələn. Çünki Peyğəmbər Sofə ümmiyyət dedik qadınların cəhənnəm əhlinin çoxunu qadın olduğuunu da bildirmiş. Niyə görə? Şimdi rolmada öz əhlərini küfr edir. Yəni küfrün nə O da nədir? Yəni bir kişi yəni öz qadından qulluq edir, edir, yəni işdir alır və gündəli bir gündə o nə səona eləmeyəndir və deyir ki, mən heç vaxt səndən xeyir görmədim. Mən heç düz bu, yəni həkimə bu nemətə küfr və oxunan da yəni qadınların e, qadınlar cəhənnəm oxunun çoxluğunu təşkil edir. Həmin gün zalim bir gün qutb elədə bududu riya qadınlar, yəni ən qalın toplusu. Yəni mən cəhənnəmin oxunu sizlərdən gördüm. Bədi, e, hətta öz e, bezeylərinizdən olsa belə zəhaf verin. Yəni sədaqə verin ki, yəni siz siz, siz yəni oddan qutarasınız. Bu Oğlu hətta yeganəsinə bildirib ki, qadına nə xeyir davranan. Yəni qadının yeganə yolu yeganə oğlundur. Yəni əmələ gətirmək yolu, düz yola gətirməyin yolu, yolu qadına gözəl davranmaqdır. Çünki, yəni insan iskisə də onu cəzmək bacarmayacaq. Çünki qadın in incə məxluqdur, zəif məxluqdur. Yəni insanlar onun yəni, oğlunu, kişi öz arvadını döymək, eləmək ilə o qadını düzəlmir. Aydındır? Və ona görə onların xeyir davranması nədir? Onların həqiqində islahıdır və biz məmurük ki, onlar də yəni qabırğadan əmələ gəlib. Hətta nədir ki, ən əhli qabırğa, yəni insanda yəni üst qabırğasıdır ki, qadında dədir, yəni ondan əmələ gəlib. Əgər sən onu düzəltmək istəsən, yəni sındırsan, həqiqətən də yəni insan düzəltməkdən ətrafı, yəni istifadə edir, deyir, total ki, va düz imaj və şəxs və nəticəsə görsən nə olur? Yəni onu sındırsə bilər, sındırırlar və onun sındırmaq ona dey, onun boşanması ki, onun sındırmaq onun boşanmasıdır. Çünki bəziləri, məsəl üçün, ailə yani məsələlərində yani çəsiniyə düşən kimi dərhal e, üçüncü məbhələyə keçirlər. Anasır ki, Allah-ı məsəl ki, o qadınlar ki, yani, aranıza nəsə olsa, dir, fəizuhunla fəhciruhunla fil mədaci fəqribuhun. Bir, onları dir, muoizə edir. Yəni, nəhşət edirin bu bir. İkinci onlarla, yatanız zalim, bu iki üçüncü onlarıdır, cüzdür. Ancaq insanlar kişilərini də tətbiq eləyirlər, insanlar bir şey olan ki, əhaz birdən, yox, üçdən başlar tətbiq eləyirlər və nəfsi də gəlir, görsən ki, şəhətdə gəlir ki, arvadım belə oldu, arvadımın həqiqətdə gözə nədir? Yəni, insanın, yəni kişinin özünün səhvləri o cəbatından, kişinin özünün səhvləri o cəbatından. Çünki kişi, adı yəni kişilər də nağdır, yəni heç kim deməz ki, mənim ərim və ya də hansı kiminsə əri imanı kamil idi, güşədi. Hamı xatır şeyə gəlir. işində, gündə və ya da, imanı, kamidir, işində, və ya da başına gələn problemdir. İmanlığın zəhdiyidir ki, o hissi evə gətirir. Evə gətirir və nəticədə də görürsən ki, arvadın yaxşı davran, uşağın yaxşı davran, onun dövr, bunu dövr və nəticədə nə olur, görürsən ki, həyətənə də yəni, aləmə razıqları meydana gəlir. Hansı ki, insan ən birincidən yəni, o mərhələləri seçsəkdir, yəni Allah subhatan qoyduğu mərhələni seçsəkdir. Yəni, mövzi eləmək, onun başa salmaq. Çünki başa salmaqda da başqa ailədə gəlib ki, onun E, ailəsindən, onun e, əhl-i beytindən, yəni qadın əhl-i beytindən iki nəfər gəlir və sən onlarla sövbə deyəsən, onlara başa saqsın ki, onlar, o qıza başa saqsın ki, onun əhl-i beytidir, onun ailəsidir. Ancaq bunlar olmadı qarda görürsən ki, yəni, təzə-təzə evlərinlər də görürsən ki, az mühümifətçisi artıq, yəni qoşan nəyə görə, bir sözləmə qulaq atılsın, necə qulaq atılmadı, bəs necə vurdun, belə vurdun, belə vurdun, vurdun, hansı ki, gəlib ki qadını vurmaq nədir? Yəni qeyri-mubahir vurmaq, qeyri-mubahir odur ki, yəni insan, yəni ağzına zəhləli, yəni dəhşi kimi vurmalıdır ki, onda zərər gətsin. Görürsən ki, məsələn, elə halların istifadə edir ki, ya qolun sındırılan, qaldıqasan sındırılan, gözün altı şişinən, orası-bura belə yəni bu cürdə insan onu vurmalıdır, çünki hədisdə peyğəmbər (s.ə.s) alın bu cür adamı nəyin, yəni qazağan etdik. Yəni bu cür e, qadına, qadana yəni Və Peyğəməsən da buyurur ki, yəni, qadının bu cür halda qalması, yəni bu cür, yəni onun əyri olduğu halda qalması daha yaxşıdır ki, insan o cür halda ondan istifadə edəsin. Yoxa gər yəni, insan da yəni, ona zərər gətirsə, onu yəni, düzəltməyə -düz dönük, onu döyüb, onu sındırsa, o dil ona daha pisdir, nəinki yəni, bunu bu cür saxlayıb ondan yəni, istifadə eləməsi üçün bu adi cəhətəndə, yəni qadınlara, ə, qadınlarla davranmağın, pensanın yaxşılığını nəzərdə ki, yəni pensan bu hədisi, yəni qadınlarla yaxşı davranmaqla başlayıb və onunla da edib, yəni insan, yəni bacadıq qədər öz qadınlayla, öz yoldaşı ilə, yəni yaxşı davranmalıdır. Çünki nəticədə onun yəni pis davranmağın nəticəsi onun yəni boşanmağı meydana gəlir ki, hansı ki, pensan buyurub ki, bu bawah And de he de tu wi ma her kes satata hawa kas ruathalaago ager onu düjəndə sən onu sındıracaqsan, onun sındırmaqı da nədir? Onun boşanması. Çünki nəticədə görsən ki, qadın da o şeylərin təbiiyyətini varharda, yəni çox acı bir vəziyyətdə, yəni qalır və seçir ki, gedim, heç ailə, atamın, anamın yanında oturum, demək ki, yəni, burdan döyülməyəcəyəm də, yəni bu çox yəni pis haldır ki, yəni ümumiyyət ilə qadın, e, kişi, kişi öz qadını ilə dalğalanmışlar, yəni dalğalanışında, yəni özünün övladını onun yerinə qoymamalıdır. Özünü Baxısını onun yerinə qoyulmalıdır. Yəni, nəcə istəyərdən sənin qızınla, nə sənin bacınla, anana davransınlar, o cür də sən başqasın, yəni, qızı ilə, yəni, babınla da o cür yəni, davranmalısın. Yəni, bu da həqiqəndə gözəl bir şeydir ki, insan əgər hər bir məsələdə özünü yəni, onun yerinə qoysa, yəni, özünün qızını, özünün babasını onun yerinə qoysa, insan həqiqəndə yəni, başqalarla da yaxşı davranar. Çünki, yəni, o biləcək ki, yəni, o, Yəni çünki mən bilirəm ki, yəni siz necə işləyirsiniz, kimlərlə davransınız, o cür də yəni başqaları ilə davranın. Yəni ən gözəl bir insan odur ki, özü ilə istədiyi kimi də başqasına o biri davransın. Və ikinci cəhətdə aqlı bilizən ağad olan hədisi budur ki, "Ənnehu səmi'a Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yəxtibu və daqa'a nəqətəndə ulli" والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انبعث أشقاها انبات لها رجل عزيز عارم مني في رهده ثم ذكر النساء فوعد فيهن فقال يعمد أهدهم يجلد امراضهم جلد العبد فلعله يداجعها من آخر يومه ثم وعدهم في ضحفهم min, min daftatim və qalə liməriyyət haqqı əhədəkun min məyəfəlu Bu hədislə, yəni Buxari Müslümün hədislidir ki Abdullah ibn Zəmi Aradiyyələni buyuruyor ki, e, e, ki Peyğəmbəsən o sahabə eşli ki, Peyğəmbəsən xütbə edir və xütbə edən vaxt yəni, öz dəvəsini də yadına salıq hansıq onu bağlamışdır və sonra Peygamber xətcə edəndə görür ki, bir nələ, yəni kişi, yəni sıtsadı peyğəmbərin yanına gəldi. Hansı o kişi ki, yəni, öz ailəsində doğrudan da, yəni necə deyirlər, şər adam idi, ihsad edən adam idi, yəni, öz ailəsində şərəf adam idi, yəni, öz ailəsində, zövcdəsində ən şərəf insan idi. Və sonra peyğəmbər o zaman qadınları xatırladı və qadınlara yəni xutbə elədi, yəni qadınlara belədi və buyurdu ki, sizdən birinizdir öz qadını, öz qulu dövdüyü kimi döyüb vədir ola bilər çünki o deyir ki, axır axırında ona yaxınlaşır, yaxınlaşır. Yəni və ki, və sonra deyən sözü ilə dedi, mözələdi ki, insanlar, yəni dedilər, e, haval bıraxdıqlarına görə gülməyədi, gülməyədi görə onlara, yəni mözələdi və dedi ki, niyə görə siz, yəni e, e, elədiyiniz şey haqqında gülürsünüz? Yəni, bu hədis iki, yəni, iki mənanı, yəni, iki e, mövzunu özündə əksələtdirir və onlardan biri insanın qadınla yaxşı davranması şansı ki yəni, o davranmadan bir dəfə insan onu qadran edir ki yəni, insan e, yəni, öz qadını döyür, necə ki, öz qulunu döyür kimi yəni, e, qamçı ilə qarvadır, qamçılayır, döyür elə bir ki, öz qulunu döymüş kimi deyir və sonrası gecəyin axına deyir, yəni, ona yaxınlaşır yəni, bu da onu göstərək ki E, bu qadınları bu cüz döymək olmaz, qadandır, haramdır. Çünki bu artıq qadının qadın xüsusiyyətindən çıxaraq, yəni bu xüsiyyətinə incə salmaq üçün, yəni insan Qadınlar həddindən artıq pis döyməsi, eyləmiş ki, qulun döymüş kimi və bundan da sonra yani onu qul vəziyyətində eləyib, yəni o tür pis halda döyəndən sonra da gecə ona yakınlaşmasıdır ki, yəni hansı ki onlar, yəni Allah onun arasında, yəni məhəbbət yaradıb. Çünki Allah Osman deyir ki, ''Vaciəəlnə beynətləli məhəbbətən və liməvad etsin, aranızda ikiniz arasında məhəbbət edək, gözərdə davranış yaradıb. Və bu hədsələtlə qadağan edir ki, qadağan edir ki, İnsan əkşini öz arzubatını, yəni qulunu döyüdü kimidirsə. Çünki bu, yəni qadının sifətindən deyil, bunun sifətindən ki, insan öz qulundur. Düzü hədsədə qadağan gəlib hədsədə qulu elə döymək, qulu da döymək, çünki qulu bütün çatan şeyona yükləmə və ki, onu, yəni həddinə atdıq döymək, bu da qadağan gəlir. Həmçinin burada Peyğəmbərsəm qadını, yəni o cür döyməyi də qula, yəni qulu döyməyə bənzədir. Yəni, insan qaldının cür döyməli də, çünki o cür döymək, yəni qulu sifətinə, hansı ki insan e, o qadın o insanın qulu deyil Sadəcə o qadını Allah subhanahu wa ta'ala o kişinin yəni mülkündə də və fiyamət üçün o qadın, yəni ona görə sorumlu olur, yəni Allah subhanahu wa ta'ala soruşacaq, yəni öz haqqını istəyəsək, kişi, kişi o ilə, o kişinin onun o cür pis davranmasına görədir. Çünki e, kişi heç vaxtı qadını o cür dövməlidir, çünki o qadın onun qulu deyil, o qadın da onu kimi bir azad insandır, sadəcə Allah subhanahu wa yəni onun, necə deyirlər, e, e, e, e, qadının zəif, incəməhlub olduğundan qadının hakimiyyəti deyil kişi yəni cavabım budur ki, ercəllə qavvamun qavvamun alə nisa yəni kişilər qadınları üzərinə yəni dəyanan onların üzərinə dəyanan yəni, və bu da yəni qadın kişilərin güclərinə görə güclünə görə deyil, onlar qadınların üzərinə dəylər. burada da Peygamber səmə sahəbiləri mövzə edir onlara yəni başa salır nəyə çəkindirir qadını qul e, kimi döyməyinə, qul kimi döyməyinə. Sonra yenə yəni, peyğəmbərə söysəm, onlar yenə yəni, möcüzədir, yəni onlara, yəni danışır və buyurur ki, yəni sahabelərin, yəni görək onlar bir-birinə gülürlər, yəni hava çıxdıqları bax, yəni, onların birindən hava çıxdığına görə başqaları gülür və peyğəmbər xətan bundan təsdiq məni vədii ki, niyə görə sizin biriniz, yəni etdiyiniz əmələ görə gülürsünüz. Yəni bu düzdür bu hədisdə, yəni havaya gələşə deyəndə mənca bu həçsini, həçsi yəni hava çıxartmağa əm, misal çəksə Çəkisə də bu, amma ümumiliyə aiddir. Çünki bu gün də görəcək ki, insanlar məsəl üçün bir-birilərinə bir çox məsələlət eyyib edib, yəni istəyirib görürlər, tam ki deyir ki, A, sən belə isən, sən belə isən, hansı ki, o əməli o özü insan özü deyir. Və burada Peyğəmbər səsən hədsi, yəni xas hava çıxmağa görə gətirsə də, amma da burada hər bir əməllər buna gedir, hansı ki, bu gün hər bir insan nə yapmış istəyir. Əla fərq mələk insanlar, yəni bəziləri məsələn ibadətdə bir-birən fərqlənir, təriflər təqdir ancaq insanlar katalarda da bir-birən fərqlənirlər. Yəni hər də olur ki, eyni xətanı hamı deyil. Yəni o hamı dadə bir şeydir. Görürsən ki, biri məsəl üçün Quran oxuya bilmirisə, Quran oxuyur, ancaq o bizim iş şey deyildi. Hansı görsüz də ondan dala qalmır. Və də görəsən bu insan bu günah edir, ancaq o insan onu da o qərarda istəyə salır ki, Sen, günah edin, sen, günah edin. hansı günahlaşan, hansı günah edən insandır? O insan özü də o günahlıdır. Baxın, onda Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bu halda sahabelərin bu halda təzcirlənir və deyir ki, siz niyə görə yəni bilmisiniz, yəni yani, yani, elədiyinizi, bilmisiniz yani, hamınız bir şeylədiyiniz halda, yəni bir-birinizə gülürsünüz. Buna görə insan bu həqiqətən də gülməli e, halda bir gülməli vəciz də deyir. Bu hədis həqiqətən də yəni faydalarından əçin faydalanan bir odur ki, yəni insan öz e, kişi öz e, qadınlar yəni gözəl davranmalıdır, gözəl yanaşmalıdır. Necə peyğəmbər (s.ə.s) ilə o kişi ki, yəni peyğəmbər (s.ə.s)ə gəldi, yəni peyğəmbər (s.ə.s) onu ən şər, yəni öz ailəsinə e, şər davrandığı onu şər insan adlandırmışdı və bu adı da o insan qazanmalının səbəbi öz ailəsində pis davranması idi hansı ki bunu da Peygamə Səhələm yəni bundan çəkindirmişdi həmçində yəni hədsin faydalanan bir odur ki insan öz e, qadınını qulu döyən kimi döyməli deyil hansı ki insan bilir ki gecək vaxtı ona yaxınlaşır yəni ki E, insan onunla, yəni onun xətinə də, onu necə incidir, sonra axşam, yəni ona yaxınlaşma bu hər kəndə, yəni deyirlər, e, gözəl sifat deyil, çünki insan çalışmalıdır ki, onunla yaxşı dağlansın ki, hətta yəni ona yaxınlaşanda da yəni gözəl xoş, yəni niyyətlə yaxınlaşsın. Və üçüncü əhdistə yenə Abu Reyra va dialan hədisi ki, buyurur ki, qailə Rasulullah sallallahu əleyhi və la yufrak mu'minun mu'minatan in kariha minha qulukan radiya minha aher o qala qeyrə-bürəvəl müsəlman. Yəni peyğəmbər şəxsən buyurur ki, bir, bir kişi bir qadına, yəni bir mümin bir möminə, yəni möminin qadına, yəni bir bir pis əməl etdiyinə görə ona qəzəblənib, qəzəbləməsan, başqa əmələ görəcəksə o ondan xoşu gəlir. Yen yəni, hədis İmam Müslim Rəhmənullah öz kitabında qeyd eləmişdir. Yəni bunun də mənasıdır ki, yəni həldən, e, belə hal olur ki, kişi məsəl öz qadından nəşə, yəni xoşa gələn hal görür. Yəni bu o demək deyil ki, o qadın daima işdə görür və daima nəşə düzənir. İkinci ola bilər qadınla münasibəti, həm işdə, həm də məktəbədə ola biləcək şərt edir. Yəni ola bilər məsələn görürsən ki, e, qadın da məsəl üçün nəsə paltar ütüləyəndə görürsən ki, ola bilər paltarı yandırsın. O da nəyə şey edə bilməsin və hətta ki, şauurlar da ola bilər ki, fikirlərin e, kişi xəntili. Buna görə kişi bütün qadınlarla çalışəndən zəhrlənmişsən biləcəm, bu düz deyil. Çünki qadın onu pişələşə də, qadın sənin uşaqlarına yaxşı təsir Qadın onu pis eləsə də qadın sənin evriyi işləyir, qadın <gülüyor> onu pis eləsə qadın sənin qohu mənqarağa yaxşı baxar, valideynlərlə yaxşı dağlanır, sənin evlatlarla yaxşı dağlanır, evin işinə baxar, səni yeməyəri içləyər, qalq qalqlar baxar, yəni bir, bir işi pis eləməklə o düməyə deyil ki o bütün işləri pis eləyib, ayrındır. Buna görə də əgər e e e kişi E, öz qadından hansısa bir əməli pis görübsə onun bütün qadından nifrət eləməliyə deyil ki mən sən əncəhləmi gittim, o adamsan sənə nifrət eləməliyə niyə görə, nə bana var hansısa bir işi pis edin həmsində bu hədis, yəni təhcə bu qadın, kişi məsələsindəyil həmsində insanlığın da arasında bu olmalı Görürsən ki, insandır məsəl üçün bir qardaşı və ata nə isə hər hansı bir yəni bir hər hansı bir məsələdə xata elədiyinə şəfqət elədiyinə, istəd bilə bilirsə bilməməkdən, yəni istəd bilə olmasın və görürsən ki, artıq onun haqqında yəni şahidləri yərir ki, bağdan adam belədir, bu adam belədir, bu adam belədir. Halbuki yəni o insanın elə xətası deyənədir. Amma əslində onun başqa işləri də var, yəni yaxşı gördüyü işləri də var. Və baxın, bu gün nə görürsən arasında görürsən ki, Məsələn ki, məsələn iki, iki sinimə olsun, ne olsun. Görsən ki, hansısa bir məsələdə xata gəldəndə görsən ki, artıq yəni camaat baş qıyırlar yarmağa, belədir, belədir, belədir. Sanki nifrət qələbəyə, nifrət o anda olan, nifrət keçilir. Hansı ki, həmən insanı, həmən indi deyir də təəccüblə, amma kimisə nə qədər xeyir işlər və onları görmürlər. Aydındır? Yəni ona görə də yəni əhlisünnə belə bir yəni yığılı var ki, əgər insanın əhli əhli sünnədirsə, ondan çıxan xırda xətalar istədir, işte, bir də olsun içəri o ona bağışlanır və o əhlisünnə qayıtılır. Əgər ə, onun əsli əhli, bidət əhlibsə, onda onun xatıları bidətə çönürür. Yox, əsli onun əhli sünnətisə, onun xatıları da onun xatıları da onun xatıları da ona, ona bağışlandır. Həmçində insanlarda gözəyən, elədiyi xatıların görə. Gördən ki, bir insan bir məsələdə xatı eləməsi, sanki onu elə, yəni, elə şişidirlər, elə böyüdürlər ki, elə bil, bu insanın düz əməri yoxdur, düz xeyrişi yoxdur. Sanki yəni, elə yayılır, elə şişir ki, bu insanın, Düzgün əməlləri bakildir, şərd nədir, amma həyətdə, o həyətdə isə o insanın elədiyi şərd iş elək, düzgün olmadı iş bilən, amma onun nəqdə xeyirləri, fəzilətləri də var ki, insanlar onlara yəni, tez unudurlar. Hədis onu göstərir ki, insan, e, kişi öz qadını ilə davrananda, yəni evdə müamilə edəndə, yəni qadından xoşa gələn bir əməllə görə qadının bütün əməllərini pisləməlidir. Əgər o qadınla nəsə xoşa gələn bir hal görürsə, o qadının yaxşı əmərlərini gözün qabağına gətirsin, aydındır. Yəni, görürsən ki, çox vaxtlı cahillərdə belə bir hal olur ki, hansısa bir məsələ görürsən ki, yüngül bir, xoğda bir məsələdir, gözün artırdır, yəni, boşanmağa gedir, nəyə gedir. Halbuki, həmən insan o vaxtı, yəni o qadın elədiyi xatirə görə onun üstündən keçsəkdir, düz, əgər faş işlər görürsə, yəni, Yüngür, yəni xatılarsa, yəni kişi çalışmalı bunlardan keçsin, aydındır, bunlardan keçsin, o qadının her işləri nəzərə çalsın, yəni nəzərə çalsın. Həmsin Hüseymi Rəhamunallah, yəni gənclərə tövsiyyəsi odur ki, həmişə buyururdu ki, yəni əgər insan evində əsəbləşibsə, yəni evində qadilinə nəsə bir hal əsəbləşibsə, insan dağıl evi tərk eləsin. Geçsin, qardaşlarla görüşsün, bir sikən çay içsin, əlizin yüzün, meçiddə namaz qılsın, dəsus dusun, hətta həmən his onun başından sənəkmir. Və o hissi-hisi evdə qalmağı onun aqibətidir, yəni yaxşı putanır. Görürsən ki, vurada bilər, vurub qol qalmasını sındıra da bilər, hətta nəhayət oxşanmayı gəlir, çıfa bilər ki, da, yəni görürsən ki, nəticədə heç də xeyir vermir. Çünki düzdür, qoşanmaq işləşəndə olsa da, anca bunun ağrövəti yaxsı qıtamı görsən ki, e, ailə dağılır, uşaqlar yetim qalır, uşaqlar kimsəsi qalır uşaqların təlbiyyəsi bozulur, ondan sonra o başqa adam alasa da, yəni başqa bir qadını alsa da, həmən qadın o uşaqları onun anasının yerini vermir. Həqiqdən də bu da görürsən ki, yəni insanların e, tərəslikləri uzvatdan tövrətdiyi fəsadlar ki, yəni axırının fikirləşmədən atdıqları axdımlardır və Allah sunatala, yəni bizi o, həmən o insanlardan qoy, o əməllərdən qorusun. Və dördüncü hədisdə, yəni Amr bin Ahvah, e, رضي الله عنها سيد قولك وإشتكي فيغامة صلى الله عليه وسلم بذه الجندة أنه سمي النبي عليه وسلم بحجة يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر, وذكر وعد ثم قال ألا واستوصل بالنساء خيرا بينما هم عوام عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتي المفعشة المبينة فانفعلنا فاحجرهم في المضاجع واضربهم ضربا غير مبرر حين تعنقون فلا تقولوا عليهن شبيلا ألا إن لكم على النساء حقا والان لنساءكم حقا ولكم من عليكم حقا فحقكم عليهن أن لا يغنيو ان لا يوص... أن يطعن ان لا يعطين فروشك من تفقهون ولا ياذن في بيوتكم لما تكرهون ələ o hüququm alaykum an tuhsinu ilayhin fi kiswatihin wa ta'minhin rawat had al-mide wa qala hadithan hadithan hasan sahih kana buhadis dorduncu hadisi de amu ibn ahwas radiyallahu anhu rawat ele ve ki bilma eşli bi peygamber asasen gidi hacinde dedi yani allah hem dele neshane elinden sonra buyurdu ki yani ve sonra allahın zikriyle ve muridin edi ve dedi ki qadindanla xeyr dabran onlarla yani yaxşı dabran xeyirli dabranla və hər bir heçdə onlar üçün əlinizdə olan yəni qullarla, yəni əsirlərdir, e, esir, sizin əlinizdə olan əsirlərdir. Və siz siz bunu yəni onların üzərinə bundan başqa bir şey yəni məhəlik deyilsiniz. Və deyir və də və onlar onlar bir açıq-aydınlıq fahiş şəhər gələndən sonra, yəni sinat onunla üzəmində, yəni mülk və rəyini itir və əgər onlar bir bu işeylərdən birini eleşsələr və yəni, hansı bir pisliyi eleşsələr, onları hicr edin, yəni yatağınızdan onları hicr edin, ayırın və sonra onları, yəni e, əclərər olmayan vurmaqla e, onları döyün və də əgər siz onlara itaat etselər, onlara başqa bir yol axtarmayın. Və hey qədənliyiniz e, e, e, yani yani sizin qadınlar üzərində haqqınız var və qadınlar sizin qadınlar üzərində haqqınız var və qadınlar üzərində haqqınız vardır ki, sizin evinize hoşu gəlməyəni bıraqmasın və sizin evinize ikirə edilən insanları bıraqmasın və siz onların sizin qadınlar üzərində ki, onların ya yə, yakşı davranasınız onların ciblərində və onların yeni gəməylərində bu həçşi, yəni İmamu Tirmizi, Ravazi və uydurmuş hədis, yəni Hasanə və sahih hədisdir. Hədis onu göstərir ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qida həccinin ən Peyğəmbər sallallahu əleyhi ən son həccidir. Yəni daud peyğəmbər əməlində bir həcc yerəmişən yəni, ümmələrin sayı çox idi və bu həcc də peyğəmbər vidə həccidir çünki Peyğəmbər əsasən buyurmuş ki, "Lə alilə alqakum bədi yom hən" çünki o qələbə ki mən sizi bundan sonra kişi ilə bu axırıncı səhabə ilə görüşü olduğundan bu həcc yəni vidə həccisi sayılmışdır. Və Peyğəmbər əsasən Allah həm dilənəcə sonra və Allahın xəfilənə sonra və muzi ilə səburdu ki Qadınlarla xeyli davranın, yaxşı davranın. Çünki yəni, qadınları əl almağın yolu da elə onların yaxşı davranmaq. Yəni, insan yəni, əgər e, istəsə ki, öz qadını islah eləsin, onun xatısını biləsin. Əgər insan qadınla şiddətli, köbut davransa, Yəqin olsun, əmin olsun ki, heç vaxt onu islah elə bilməyir. Yox, əgər o qadın hansıq hatasını düzəltmək isəsə, onu islah eləmək isəsə, ona gələndə bir hədiyə olsa yəni ürək isəyən bir şey alsa, onu sevin qəlibinə e, sevin salan, fərəh salan bir şey hədiyə olsa ona qadın budur islah alaq. Çünki qadın da yəni fikirləşər ki, və əm yoldaşım məni çox sevir, mən belə eləm o mənə belə edir və çətinən qadın da təsəssücəsi və, və ya görə insan əg körbüdügər körbülü mən təhabisə və ya təpislə işinə cavab isə o əmin olsun ki o qadın heç vaxt sıla elə bilmir əksinə peyğəmbər sanc dedi onu sındıracaq və onunla o onun yəni boşanmağı olacaq və peyğəmbər buyurur ki qadınla da yaxşı davranın yəni onlarla Yəni onlarla onları islah etməyin yolu onlarla yaxşı davranmaqdır. Vədir hətta onlarda sinəninə gələn əşyələr. Əşyələr niyə gəlir? O deməkdir, yəni, biz onları döyüşdə əsir aldıq və ya qoruyanda yox, bu ona görədir ki, yəni qadın, yəni öz atə evindən çıxanda öz əhrinin evinə gələndə artıq onun tam salahəti öz əhrində olur. Yəni hətta kişi ədənin ixtiyarı olmadan evdən çıxılmaz. Hətta ailə nisbəti olmadan atə evini cəhat eləyənə, Belə, hətta ölsə də belə, yəni qadın, qadın heç vaxt ərin sözünə itaat, ifahiyyat, itaatlanmır. Çünki e, Peyğəmbər (s.ə.s) vaxtında yəni sahabelərdən biri, yəni artıq e, necə deyərlər, qadın sahibindən birinin əri səfərə çıxır və qadın gəldiyi ilə kimi atanın xəstəyə çəni görmək üçün Bə qadızıdirsə, bu həqiqətən yani uzun hadisədir, yəni uzun qısadır. Və qadın deyir ki, vəsilənin indi əhrim yoxdur, icazə çıxadım və bir, bir müddət izlədik ki, bu atan atan ölüm ayağında səni görmək istəyir, axırıncı vaxt səni görmək istəyir və deyir, atamdir, yəni əhrim deyir, evdə yoxdur, şəfafiyə onun icazə çıxadım və birisi də gəlirə nəhayət xəbər verir ki, atın səni atan öldü, yəni səni görmə öldüsən, belə olsan, sən belə olacaqsan və artıq yəni qadın da başa türki onun əli yox deyəcəsə çıxa bilməz və sonra o ə, atası öyrəndən sonra başlarlar bu xəbəri Peygamə sana çatdıran məzəni insan deyir ki o qadın deyir cənnətdə müştədir yəni görürsən ki həqiqdən də yəni, əlinə o tür ihtiyat edən qadın sonunda nə olur yəni, o türdə cənnətdən müştədir çünki bu gün yəni, ola bilər Yəni, insan bir ki, yəni, onun necəki hədisdə gəlib ki, bu əksinə yəni, davamıdır ki, deyir ki, onunla üçün əlnizin altı olan əsirlər, yəni, əsr nə barədir əsr? Yəni, heç kimsəsiz fağır, bir, zəif bir insanlardır. Yəni, öl deyirsən, öl, qal deyirsən, qalır. Və bu dün olduğu halda, əgər sən bilsən ki, sənin ə, uşağın zəifdir, yəni bazı kök uşaqdır, sən öylədiyi hatalara görə kim öz uşağın üstünə qışqırırsın? cingəvi süsək fürsəs heç kimisə niyə görə cinç bilicəyəkdir ağlı çatmış aydındır həmçində qadınlar qadınlar da şənin altında yəni əsir olanlardı yəni artıq o ata evindən çıxandan sonra onun tam mülkü sənə keçir onun e, tam idarəsi şənin əlinin altına keçir sən istəməsin evdən çıxılmaz sən bunu desən onu eləməz onun üçün onu, onu eləmərdi amma bu cür halda da peyham bu cür nəşir edilib ki yəni kişi qadına o cür davranmalıdır və bunu ki və əgər Onlar əgər sizi, yəni qadınlar əgər həmişə bir xoşa gəlmən bir əməllər etməyibsə, onların buna görə pis olmayın. Əgər həmişə sizə xoşa gəlen bir əməli edibsə, onda ona onlara başa salın, nəsib edin. Yox əgər onlara bəhs olmasa, dərs olmursa, ibriət alınarsa, onda deyir yatağınızı onlardan ayırın. Yəni bu ən gözəl məsləhətdir. Qadın bununla bu üsullardan çox yəni təhsilləri Çünki qadın biləndə ki, əri, axşam yatağın ondan ayrıb, onunla yatmıq, bir yerdir, yatmıqlar, qadın bundan çox təhsil Və üçüncü də bunun metodof insan göstərmiş həc ayədə də baxsan bunu hə, hə, əman o şeyi göstərir ki, vəsilə də insan deyir ki, onlara, yəni, e, dəyirlər, e, onlara şəhər vermədin onların bölməyidir. Hansı ki, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, yəni qadınların döyülməsi, yəni bir müstəqçlıq səviyyəyə qədər olur. o cür şeylə deyir. Yəni insan keçsin, qamçı yesinə bu yəni heç də yəni kişiyə elaiq olan deyil. Həmçinin qadın da yəni qul da deyək ki, o cüzdə yəni qadın döyülsün. Və eferinçəm buyurur ki, əgər yaxtağa onlara fayda verməsə, bundan təsirlənməsələr, yəni, onları, yəni sizlərə vermədən insanı verə bilər. Və son da eferinçəm buyurur ki, həqiqətən ə, və əgər onlar isə iqtiat etləsələr, onda siz başqa mehtudu axtamın, başqa yol axtamın. Yəni, əgər insan çalışmalı qadınan adil olsun, əgər ə, qadın ona iqtiat etləyirsə, onun dediyini eləyir, ərin nəvəsi onu yerə yetirirsə, onda kişi qadına zərl vermədin üsuli başqa metodlar axtarmalıdır və sonra peyğəmbər sən buyurub ki, həqiqətən qadınların da kişinin qadına qarşı haqqınız var və qadınların sizin də haqqınız var və dişin qadın üzərində haqqınız odur ki, yəni sizin xoşunuza gəlməyən insanı sizin yatağınıza buraxmasın. Yəni yatağına buraxın bu demək deyil gəlibsən yatağında yatışdıracaq. Yəni bu deməkdir ki, yəni o sənin yerində otursunlar, yəni, Və ki, ə, həmçində deyir, sənin istə, istəmədiyi insanı sənin sən izni olmadan evəl bıraxmasın. Və bu da ə, görürsən ki, bu gündə ən çox məsələlə, ə, ailə məsələlər görürsən ki, bu məsələdə görürsən, narazıla əməli gəlir ki, görürsən ki, qadın kişinin boşu gəlmədiyi insanları evəl bıraxın, istər qadının qohumu olsun, də kişinin qomsun bunu, fərqi yoxdur. Və görsən ki, hərdən, yəni qadın öz anası gərir titnə qəşə deyilir. Yəni görürsən ki, qadınların təbiətində də görürsən, gəlir, görürsən ki, məsələn, öz qızı və ya hətta ki, e, göyükə yaxşı dolanın, yaxşı davanın, yəni təbiəti ilə sıxı işli, yəni titnəpəşəq olsun, ağarında canaşmağı olsun, bu bəzi hallarda bu baş verir. Həmçinin bu nə Kişinin də ana tərəfindən başlaya məsələn görürsən ki, bəzi hallarda məsələn görürsən ki, e, qayınanlar dəyən oğlanın anası görürsən ki, yəcür yəni, qısqanırlar, yəni adam da doğər heçinə başa başaşmır, nə şeysə. Görsən ki, yəni, bu baxımdan görürsən ki, gəlinin gözü çıxdı. Ya xallar nə edirlər? da baxın mən də yəni artıq, e, olur. Bu məyüdə əgər Ali hər bir, bir insana xoşu gəlmirsə, hər hansı bir insana xoşu gəlmirsə, qaldın da həmin insanı öz evinə buraxmalı, yəni öz ailənin evinə buraxmalı deyir. Yəni onun 18 Murad ibn Abbad rahmanov deyir. Yəni bu da o deməkdir ki, qaldın hətta o məşəhərlərdə tam əlinə ihtar etməlidir, tam əlinə ihtar etməlidir. Çünki peyğəmbərsən bir hədisə var ki, yəni qadının cənnətə getməyindən getməyinə ötəri beş namazın qılınması, orucun Orucunu tutmaq üçün hədsin edəməsini, zəkətini verilməsi və ərinə itaat edəsə Qiyamək üçün, Allah s.ə. ona hansı qapıdan istəyirsə, o seçimi də verilən, hansı qapıdan cənnətə keçmək istəyirsə, Allah s.ə. o qadın, yəni gör, yəni bundan hasan heç nə yoxdur, yəni, baxırsan ki, düzdür, yəni kişi üçün çətindir, kişi huzu danlı gedir, iş danlı gedir, çox şeylərlə rastlaşır, çox, yəni hafisələrlə rastlaşır, Qadının çəyəcə görsən ki, evində oturmaqla cənnətin yani Ona açıram görə, yəni qadının cənnətə getdiyi yol qadın evidir. Yani en ən qısa yol qadının cənnətə getdiyi yol, yəni onun ərin evində, yəni itaat edirəm, ərinə şey, onun cənnətə getdiyi yoldur. Və qadının e, da e, kişinin üzerinde onun hakkı yani onlara, onlarla yakışı davranması onlara ehlisan göstermek, onlara yakışı davranmak Tabi burada da Peygamber onlara yakışı iki kişiyi de gösterip ve onların cimlerinde e, cimlerinin alınması ve onların yemeğlerinin alınması onların o zıver cimidir ki hansıca şey, yani alimler ittifak edilirler ki eğer bir kadın bir kadın, e, bir kişiye neyse diyirler e, artık ele gelirse yani bir e, kişi onu artık alırsa Qadın özünün pulu olsa da, özünün tizariyyatı olsa da, özünün işi olsa da, özünün pulu olsa da, həmən qadının giyimi, libası, onun, onun dolanışı kimdəndir? Əhvindəndir. Sadəcə, bəzi məsələdə ixtilaf edilib bəlkə, yəni, qadınla, məsələn, tam ki, qadın əgər xəstələnsə, kişi onu mühalliyyəsinə pul verməlidir, yadım verilmərdir, yoxsa yadım vermələ bəzən elə deyir ki, yəni dörd məqsədi bu vəziyyət ifadə edir ki, o qaldığın dava dəva dərmanı kişinin boynadır yoxsa yox? yox yəni yə, hamsı yəni bəzən çelə ki əqad əhlinin boynunda deyil. Buna baxmayaraq, ancaq kişinin öz ərinə, yəni qadının öz arvadına həmin o müalicə işlərində yardım edə bilməsi ondan arxında olan, yəni məhəbbətdəndir. Yəni onlar arasında yaxşı dolanışdan irəli gəlir ki, onlar, yəni o oğlan da həmin o necə deyərlər müalicəni öz boynuna götürməlidir. Aydındır? Hətta həmin qadının necə deyərlər özünün adı olsa da, yenə də həmin qadının nə geyimi, libası kimin boynundadır? Həmin kişinin Oyun onun ərinin boyun adı Və e, burada Peyğəmbər səhəm düzdür Yəni, qadın e, və kişilərin Bibləndə olan haqlarını Yəni, çox qısa e, olaraq başa salır Ancaq bu bölmədən sonra Yəni, təzə bölmə gələcək O da, yəni, qadınlarla Kişilərin Bibləndə olan haqları Yəni, qadının Öz əri üzərində olan haqqıdır ki Yəqin ki, o bölmədə müəllif əsəri Tam getirecək Bu hədisdə e, faydaları faydalarının biri odur ki, Peyğəmbər həzm burda yenə də, yəni qadınlarla yaxşı davranmağı nəşit edir və buyurur ki, qadınlar zəif məxluq, incə məxluqlardır və onlar kişilərin əlinin altında əsl olanlardır və insan yəni onlarla çalışmalıdır, ən yüksək dərəcədə, yəni yaxşı davransın. Yəni əgər onları e, necə deyirlər, e, bir e, pis iş etmədən belə onlarla pis davranmasın, hətta pis pis iş etselər belə kişi qadınla danışıqda o Allah Subhanahu qalan Kərimdə buulduğu efendisi bizə həçən buyurduğu, buyurduğu metodlardan istifadə etmə deyə mərhələlərdən, yəni etaplardan istifadə etmə danışıq birinci etap onunla danışıqdır, onunla münasibət eləməkdir, ona nəşət etməkdir və ikinci tapo ona, yəni necə deyirlər, yatağın ayrılmasıdır və üçüncü tapo onu, yəni olmayan vurulmaqla döyülməyidir. Və sonda təyəmsən bu hədisdə, yəni qadın ve kişinin haqqlarından qısa olsa da danışır. Yəni qadının, kişinin, qadının üzərində haqqları. Və 5-ci de də bu, yəni Muaviyə bin Heydar rəziyullahun həccini gətirir ki, "Qud ya Rasulullah, və haqq uzu cə ahadun alayhi qala, an tutri an tuti anaha idha ta'inda və taksuha idha iktashita və la tatribu la wash" ولا تقبّه ولا تحش إلا في البيت يعني peyğəmbər şəxsləmdən xatırda sözü ki, Rasulullah bizim birimizin öz qadını üzərindəki haqqı nədir? Və filan simvolu ki, onu giyidilmək, əgər özün giyirsənsə və onu giydirmək əgər özün geyinirsənsə və onun üzərinə üzünə vurmaq, vurmamaq və ona, yəni çox kiçik şeylər deməmək və onu yalnız öz evində gizlələmək Yəni bu hədis düzdür, Abu Davudun hədisidir və hədisdə, yəni Həsən hədisli və alimlərdan 14-bu Həsəm dəştir, yəni Ədə Həsən Əli də, yəni məhz bu hədislərdəndir. Və burada sabit Peyğəmbər sallallahu öz qadını üzərində haqqdan söxs, yəni ki, onun qadın üzərində olan haqqı nədir? Və Peyğəmbər səm bunu ki, yəni onu idizdirmək, əgər özün yiyirsənsə. Yəni bu onu göstərir ki, əgər insan nəşə tapırsa yeməyi ailəsini tapmalıcılığına Yox, əgər özü, yəni bir şey tapa bilməsə, yeməyə, yeməyə, yəni tapa bilmədik halda da heç e, necə deyirlər, öz arvadına və zörəcəsinə də onu eləltməyə ona vacibdir. Çünki artıq özü onu bacarır. Və burada peincə o bacarığı necə bildirir? Əgər özü e, özü yeyirsə, qadını yedizilməlidir. Və özü çiyni ilə qadını yedindirməlidir və dil və onun üzərinə vurulmaz. Yəni qadının haqqlarının pozulması, qadın yüzünə vurulmasıdır. Yəni, bu, ümumiyyətlə, yüzdən vurmalıdır. Yəni, qadın edib və xüsusən də, yəni, necə deyək, o, əksə də ki, yəni, qadın yüzünə vurmaq, yəni, onun haqqının pozulmasıdır. Və ona ağır pis sözlər deyiməməsidir, yəni, qavih pis sözlər deyiməməsidir və qadını yalnız və yalnız öz evində hic eləməsidir. Çoxsu görsən ki, məsəl üçün e, elə başa düşürük ki, əgər qadınla onun arasında nə varsa, elə bir şey insan bu narazılığı evdən qırağa da sala biləyir. Əksində və əslində belədir. Əgər qadınla kişinin arasında nəşə narazılıqlar varsa, o narazılıqla çalışmalı evin içində də qalsın. Yəni insan, qadın və ya kişi öz evinin sirrini qırağda açmamalıdır. Və onlar qırağda da bir əgər evin içində onlar necə edirlər? qadını və ya kiçinin uzvatından onlar arasında narazılıqlar varsa, onlar gedib bir yere qonaq gedərləşə, onlar çalışmalılar ki, o, yəni, o aralanda olan pislikləri, yəni deyirlər, narazılıqları başqalarına bildirməsin, yəni qara adamı bildirməsinlər. Həmçində, yəni əgər kişi öz qadını evdə, yəni hicrilibsə, ondan yatağın ayrıdusa, yəni ancaq bir qonaq gedən, qonaq insan bunu eləməli deyil. Çünki bu yatağa ermə hard olur. Yalnız yalnız öz evində ya başqa evdə də əgər e, bir qonaq gələrsə onlar e, yataqların ayrılmır, yataqların bir elində. Və burada da bu hədisdə şey Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni yenə də e, sahəbinin e, soruşduğu kimi, yəni haqların, buyruq haqlarının da buyruğu ki, onu geyindirmək və onu onu onu yiyidilmək və onun üzərinə vurmamaq və ona acı sözlər də, yəni pis sözlər də deməmək Çünki görsən ki hər insan, yəni əşheddə məsələdir, görsən ki həqiqətdə əzdən ağzından çıxan söz deyən çox pis xəlay, təhqirici söz deyilir, çünki bu ümiyyətlə yəni möminlər sifətindən, ömrü sifətindən deyil. Və altıncı əşirə Abu Reyran hədisi ki, bunu ki qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ətmanul-lih imana ahsanuhum xuluqun və xiyarukum xiyarukum bi nishaehi. Bi nishaehi. və qala hadisən hasənə sahih ən yəni, altında səhvurur ağadan hədisi ki, bulur ki, Peyğaməsan bulur ki, ən kamil möminlər imanın, imanları kamil möminlər xuluqları, yəni əxlaqları gözəl olan insanlardır. Və deyir onların ən xeyirlisi isə öz ailəsinə, öz dövlərinə, ailəsinə ə, xeyirli olandır. Hədisdə heyranırsam bildirilir ki, yəni möminlərin imanı kamil də ola bilər, naqis ola bilər və peyğamşam deyir ki, yəni tam imanın tamlı olan insan, yəni əxlağı gözəl olan insan. Hansı ki, hansısa yəni, bir şəxs də ki, yəni gözəl əxlaqı olan insan e, gecələr namaz qılan və gündüzə oruç sana bərabərdir. Və buna görə insan yəni gözəl əxlağı ilə, gözəl əxlağı ilə hətta də yəni çox səhab işi, səwab səwab qazanır, çünki gecələr namaz və gündüzə oruç sana bərabərdir, bərabərdir. Və bunu da peyğəmbərə səsən o insanların, yəni əxlaqının, yəni kamilliyinin nədə bildirib, o şeydə bildirib ki, onlar deyir, onların o insanların xeyirləri, insanların xeyirləri həqiqətən də öz ailəsinə xeyirli olandır. Və görəsən ki, ki, insan, yəni qralda, yəni ən xeyirli insanlardan da, amma görəsən ki, həqiqətə həqiq öz ailəsində heç də xeyr insan deyil. Görəsən ki, acı sözlə deməklə, e, çox pis təkrir sözlə deməklə və hətta ki, hər bir işi şey olanda döymə, neynəməklə görəsən ki, həqiqətən hə, də öz, öz dövcələrinə və ya da öz dövcəsinə yəni görəsən ki, yaxşı davranmır və bu da onu göstərir ki, yəni o tür insan xeyirli insan olmaq istəyirsə, o tür insan öz ə, ailəsi üçün xeyirli olmalıdır. Həqiqətən insan buyur ki, sizdən ən xeyliniz öz ailəsi üçün xeyirli olanıdır və önlə deyik ki, öz ailəm üçün xeyirliyən və həqiqətən də insan, yəni öz ailəsin, xeyirli, ailəsi üçün xeyirli olmalı ki, Hətta o, yəni qıraqda da xeyirli olmadan sayısın. Ətçinə isə bəzi halarda görürsən, insan çözdə xeyirli olmalı edirlər, xeyirli olmalı göstərirlər, özlərinin xeyirli olmalı çalışırlar, ama həqiq etdirsə görürsən ki, öz əhl beytində, öz ailəsində, valideynində, bacı qarəsində görürsən ki, bundan yəni, azı insandır, azı insan yoxdur, bundan pis davran insan yoxdur. Və bu Əcəzə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmen gözəl xeyirli insanlara öz ailəsində xeyirli olanları bildirir ki, ən xeyirli insan, gözəl insan öz ailəsində xeyirli olanıdır. Və 6-cı əhdəsə də İbn, yəni Əyəs, yəni İbn Abdullah radillahu anh hədisi ki, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدره إماء الله فجاء أمر رضي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زايرنا النشاع على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطبخ بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نشاؤهم كثير كثير يشكون أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اصابت الالي بيتي محمد النساء كثير يسكون ازواجهمنا ليس اولاك بخيالكم روا ابو داوود بشناجهل يعني پیغمبرشون بولئ ياس ابن ابوالله رضي الله عنه بيقولي پیغمبر صلوهم قدنلاري vurmalar qadiga dedi Və sonra deyir Ömər rəziyallahu anh Peyğəmbərə gəlib və deyir: "Ya Rasulullah, artıq yana, bu sənin bu əmrindən sonra qadınlar artıq deyirlər artıq əllərin çox çox bəzdidir bu." Yəni ki, yana, və. Və Peyğəmbə, aleyh, yəni sözünün onları onlara bəzdil və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verdi. Yəni qadına icazə verdi. Və üstündən bir müdət getirdən sonra bir artıq Peyğəmbəs evlərinin evlərin yanında gördü ki, çoxlu qadınlar gəliblər və öz əllərindən şikayət edirlər, əlləri onları döyürməyələrlə şikayət edirlər Və Peyğəmbəs sana buyurdu, dedi ki, artıq bir mənim, yəni Məhəmmədin e, ailəsinin ətrafından çoxlu qadınlar toplaşır da onlar öz əllərindən şikayət edirlər Heydənzonlar heç də xeyirli insanlar deyil. Yəni burada peyğəmbərə salan qadınları döyməyin qadağan elədi. Va sonra Ömər radiyullah dedi ki, ya Rasulullah, yəni buunsuz alınmır. Çünki görürsən ki, yəni nə onlara başa salısan gözün heydən alınır. Yəni həkimə buna vurulmaya ehtiyac var. Nəticə Allah Subhanahu taala, yəni Quran-Kərimdə və Peyğəmbər hədislərində buyur. Və sonra Ömər radiyullah bunu bizdirəndən sonra yəni peyğəmbər salam icazə verdi qadınları döyməyə. Ancaq bu da yəni öz var bizə e, insan dərhal onu təklif etməlidir çünki şəriətdə buna qoyduğu qaydalar, əhkəmlər var ki, insan dərhal görməyə süra keçməlidir və sonrakı yəni bunu təyığınşan ömrə Adelan olan sözündən sonra icazə verdi və bir müddətdən sonra iki insan güldü ki, onun yəni ailəsinin yana evlərin, yəni qadınlar yığışı var və əllərinin şikayət edir. Çünki kişilərin xulu yəni bunu eşidəndən sonra artıq bunu ən gözəl üsul, ən gözəl üsulla, ən tez ya yəni, olan uslub istifadə ediblər, bildilər və dərhal onlar, yəni həddini-atığı göyməyə keçdilər və qadınlar da sözü gəldə tənhanə və şikayət edəndə, tənhanəcə həyfsəndə, yəni o insanlığın kişilər heç də xeyirlərdən deyil, şeylərdən də, çünki ə, qadını, yəni ehtiyac olmadan, nə deyirlər, ə, o mərtəbəyə, yəni, onun etapları tətbiq edə bilmədən göymək heç də xeyirl, ə, xeyirli, insan olmaq deyil. Yəni xeyirli ki, o etapların içində diskleşsin və haqqı ədalətli olsun. Yəni öz anasının, babasının, heç öz oğladının və hətta ki öz qohumla qrabasının hissini, yəni çöldə olan hissinə gəlib arvadının üstünə tök, tökib onu döyməsin. Və bu cür insanlar da heç də xeyirli insanlar deyil. Və sonraki ki həccdə də yəni Amr bin Us yəni şəkildə etsə, yəni Abdullah bin Amr bin Us halada olan hissinizsə, ki, əd-dünyə mətəaun və xeyr-u mətəəiha al-maratu salihah Və insan İslam bulucu dünya hər tərəfdə, yəni mətə mətə odur ki, yəni insanın yəni səfərə getdiyində, yəni özü ilə götürdüyü ruhusudur. Yəni insan səfərə çıxanda heç kim evin eşiyini götürü dalınca getmir. Yəni onun səfərdə yəni var dövlətin namusunu götürmür. Nəyə götürür? Səfərdə ona lazım olanı götürür. Tam insan 4-5 kilometr məsafə yol gedəcəksə, o taxının bilir ki, gündə nə hissədə yeməyi yeyəcək, nə qədər yeyəcək, nə qədər yeyəcək O da nə də yüklə alır ki, özdən də yük olmasın. Hətta pulunu da çoxsun götürür. Yani, ona müəyyən məbləqdə varsa onun pulu götürür. Aydındır. Efenisən buyurur ki, və dünyada bu cürdür. Yəni, dünyada bu cürdür yani, və bunun da ən xeyli mətəədə, ən xeyli neymət də deyir salih zövcədir. Yəni, qadının salih olmasıdır. Və ümumiyyətlə, yəni, salih qadın həl tənzə hər şey bərabərdir, hər şeydən əksərdir və dünyanın da ən gözəl neymətləri dünyanın e, olan qaldınlar və peyşambər bu qadınları ümumiyyətlə dörd şeyə görə evlənirlər. Yəni qadınlar dörd şeyə görə evlənirlər və onlardan biri, yəni onlardan biri onun nəşəbidir, gözəlliyidir, malıdır və dördüncü də onun dinidir. Yəni, bu hallarda, yəni o qadınla evlənmə səbəbi bu dördünən biri olur. Ya onun nəşəbinə görə, atasına nəşininə, nəşininə görə, ya onun gözəlliyinə malına görə, ya onun dininə görə və ki, onun dininə niyə görə onunla evlənən hətta yəni əlvizlə yəni özüklə rahat olar. Ha bunun onun ki, dünyanın ən gözəl neməti salih zövydir. İndi Allah Subhanahu qağdınları niyə görə onlarda yaşamadan ötdürüb və Allah Subhanahu qağdınları da qonancəndə səkinə, sakitliyə yazmandır. Niyə görə? İl i̇nsan görsən ki, yəni insan əgəzə olsa salih olsa, insan görsən ki, bu hərdə güzdək gərginliyidə, yəni oqada problemlərini həstəlaşır kişi çöldə, işlə və o gəmgin, necə deyərlər, e, gərgin halda evə gələndə və sali zövcəsi olanda və o sali zövcə ona bütün dünyanın acılıqı mənudur. Yəni o çöldə e, gördüyü əziyyətləri, istilafları, gərginləri Qaqlıdan çöldə qoyur və qaqlıdan içəni tam başqa niyədən gəlir. Yani, bilin ki, evdə onun gözcəyini var, salih zövcəsi var. Yox, əgər onun zövcəsi salih olmasa, azı dilli olsa, ilanı dilli olsa, görsən ki, evə gəlir və hikini gələcək. Eğer çöldə rahat hissə gəlir və ördə başqəyini ağrır. Və yani, görsən ki, baxımdan da görsən ki, evə gəlcəkdir tək gedim başlamak edir. Niyə görə? Çünki o, şeylərlə, ömrə daşılaşılmaq istəmir. Ancaq salə zövcə olanda isə, insan dənhal evə, yəni, də evə tez getməyə can atır. Dəndi ki, tək işimi qutarım evə qalsın, tək işimi qutarım evə qalsın. Niyə görə? Çünki bilir ki, çözdə, işlə, güclə onun baş verdiyi nağizsilər, onun Əridə yerə əsaslaşdığı gənc halların yerini onun evdə salih zövqcəsi var və o da onun əvəzinə yerinə oturacaq. Və baxın da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam yəni qadınlara, dünyanın ən yaxşı e, salih nemətini Allah şansı ki e, peyğəmbərlər də İbrahim və Əli sallallahu əleyhi və səllam da və başqa peyğəmbərlər də, yəni Allahdan salih zürriyyət və salih zürriyyə ilə buyurmuş Allahım, bizim zürriyyətlərimizə, bizim zürriyyəmizi yəni salih elə. Və da yəni Yani, bu bölümünü kurtarayan təhmin et çekici tedisiydi ve gelen desin inşallah yani kişilerin kadınlar üzerinde hakları hakları olacak ki e, yüzüne Allah Bülü Və Sədə ve Muhammed'in və ləli Muhammed'in